Këngë, këngë, këngë, këngë, këngë, këngë, këngë, këngë As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Të ndëruar shikues, Jakub o takohemi sërish me artin e mirësjeljes. Ska dyshim se këj ullëtim i unisë bashku ka filluar të bëhet shumë i këndshan. Si të mosjet i këtil, kur vërtet të kuptuarit e këtyre parametrave, të kuptuarit e këtyre kritereve, regullave dhe detajave të mirësjeljes, jetë të sonë i dhoron gjithësësi kënëtësi pasi që para prakisht t'i këtë dhënë asaj një kuptim shumë interesant. Në formën dhe mënyrën mëtë mirë të praktikimit të këtyre mësimeve, ne do të bëhemi shumë të dashur me sieljen tonë dhe një kosisht, dheri sa akoma jemi gjallë, do të lëjmë gjurëm në rethin ku kemi jetuar dhe ato gjurëm do t'jenë deponimi ynë më i mirë, Ço edhe pasi të kemi vdekur, edhe pasi të kemi kaluar në botën e përthime, njerëzit ende dhe në vazdimsi do të na përmendin për të mirë. Sot do të bëj fjalë për karakteristikat kryesore të sistemit dhe programit islam të edukimit, gjithashtu edhe të kodeksit të mirë sjelljes. Ska dyshim se Islami si thërrsi është i përbër edhe identifikohet me disa karakteristika dhe shenja mbrojtse dhe shenja identifikuese në përmjetë cilave a i identifikohet. Kësaj i nështrohet edhe kodeksi etik islam dhe metodologja islame e edukimet. Karakteristikat e islamet dhe karakteristikat e metodologjis islamet të edukimet janë të shumëta ne mendihman dhe lejen e Zotit Fuqiplotë sot do t'i përmendim disa prej tyre. Karakteristikë kryesore dhe filestare është se kjo metodologi e edukimit dhe kjo kodeks i mirësjeljes ka burim hyunor, që do në thotë se nuk është rezultat dhe pasoj e tentativave të njerëzve, ujdive të ndryshme që ata rasisht ose spontanisht mund të kjenë rënë në to, mirë po, filim edhe fund kjo buron prej shpaljes për arsye se, sikur se e kemi të njohër, islami është ajo tërsia e pandashme e cila në vete ngërthen besimin dhe bindjet, adhorimin në nështrimin dhe ritualet si pjesë e dytë dhe kodeksin e mirësiljes si pjesë e tretë. Dhe në asë një moment nuk mund të vrejet nështë, kufire apo vija ndarëse në mes tyre. Kësaj se të treja këto pjesë i nashtrohen të njëjtës karakteristikë të përbashkët, e ajo është se kanë burim hyjnor. Don thot Islami si tërësi ka ardhur me shpallje dhe kësaj i referohet gjithashtu i referohen edhe rregullat e mirësjelljes. Duke pasur parashikse të rregullat e mirësjelljes kemi të bëjmë me Dy lloje kryesore apo më mirë të themi dy nënloje kryesore të këtyre rregullave dhe etikave, e ato janë ato të cilat fillimisht Islami i ka përshkruar dhe i ka caktuar, ato të cilat fillimisht pasi që më parë nuk kanë ekzistuar, janë shpallur dhe janë promovuar nga Islami, dhe një tarrsë tjetër janë ato të cilat kanë qenë ekzistente edhe më parë, Islami pastaj i ka miratuar dhe ka nëzitur që ato të kultivohen edhe më tepër, duker bërë rënditjen sistemimin e tyre akoma më mirë se kanë qenë dhe një kosisht duke nëzitur që ato të kultivohen edhe më tepër. Kjo karakteristik është një kosisht edhe përparsi e këti kodeksi edhe e kësaj metodologje të edukimet, për arsye se ajo që vije prej Allahot, ajo që vije prej kryusit të gjithsis, respektivisht, ajo që vije Në përmjet shpaljes, ajo është e garantuar se gjithsesi është e qëluar, po njëkosisht është e garantuar se ajo do të mbetet në atë form e pandryshuar nga se Allahu fuqiplot i cilësuar me din e ti gjithë përfshirëse, e kemi parasysh se i ka ditur të gjitha gjërat dhe i din ato, dhe derisa e kemi parasysh një gjithë të tilë, atëherë bindemi se ajo që Allahu ka parapa nështë, qoftë edhe në regullat më të thjeshta që neve na duken se janë të thjeshta të mirësjeljes, ajo do e mos duhet të jetë më e mira, më e dobishmja, dhe një kosisht më let e praktikueshme për të gjithë njerëzit për mërësisht kohës vendit apo rëthanave dhe situatave në të cilat atandove. Karakteristik tjetër e njërëzit metodolozisë islamet e edukimit dhe kodeksit të mirësiljes islame, ashtë se ato kanë synimin e adhurimit, respektivisht, objektivit i cili synohet të arrihet dhe të realizohet në përmjet aplikimit të këtyre regulave të mirësiljes dhe aplikimit të kësaj edukate ashtë fund e krye synim dhe objektiv që synohet të adhurohet Allahu, të shprehet dhe manifestohet, nanshtrimi dhe përulja dëgjueshmëria dhe respekti ndaj tij me të gjitha ato sjellje. Do të them, kjo është një karakteristikë shumë e veçantë, është një kohësisht edhe një përparësi shumë e madhe, për arsye se këtu buron energia e pashtershme e mirë sjelljes islame, nga se njeriu në çdo kohë dhe në çdo moment është i stimuluar që të sillet mirë, duke e pas parasyhur sa i për çdo sjellje, qoftë ajo ja, ma dje edhe një buzqeshje e vogël, qoft ajo, ma dje edhe një gjest, sa do i pavrejtur nga anaj njerëzve, për te pret të shpërblejet, qoft në këtë bot, apo gjithsesi në botën tjetër. Edukata islame nuk është fasad e jashtme, e cila shlyet sa po të agryejmë pak. Ajo është një tërsi sieljesh, gjestesh, veprash, ma dje edhe virtutesh, të cilat depërtojnë, prej formës e jashtme, deri në thelsin e shpirtit të njëriot. Në të vërtet, ato borojnë nga thelsia e shpirtit të njëriot edhe manifestohen pastaj në formën e jashtme. Vetëmohimi e shtu njëriun deri në atë mas, sa që të lirohet prej ndikimeve të, po sa qërisht të emocioneve të ti, kure kemi parasysh se ndikimi i natyres emocionale të njëriot është i pashmangëshëm, është i pakontestueshëm. Në shumë raste, askush prej neve ndoshta nuk mund të lirohet prej ati ndikimi. Mirë po, islami e edukon individin, islami e edukon i thtarin, pjestarin e vetë, derin atë masë, sa që aj arin që me kalimin e kohës, edhe duke kaluar fazat trajnuese në këtë sistem edukimi, që aj të lirohet prej ndikimi të emocioneve të ti. Derin në Në mos të lart, në një mas në një distancë shumë të madhe vetmohimi, velirimi prej anëve të errta dhe negative të natyrshmërisë së vet, saqë njeriu arrin të bëhet i drejtë dhe korrekt edhe me armikun e vet, edhe në ato raste kur ai ka mundsi të hakmiret. Lidhur me kët, Allahu i Madhruar promovon një vlerë, promovon një virtyt, i cili mes tjerash është edhe krenaria e Islamit është edhe krenari e ati njeriu jo i cili arrin të pajiset me këtë vjërtyet. Allahu i madhruar thot, e ndilu hua a kërëbolit takua. Bohunit të drejt, kjo është më afer dhe o të shmëris. Dhe drejtsia e kërkuar në këtë citat kur anorë, kuptohet prej kontekstit se nuk ka të bëj me drejtsi të përgjithshme, ka të bëj me një drejtsi e cila është shumë e veçantë për arsye se edhe rasti edhe situata në cilat kërkohet kjo drejtsi është gjithashtu e veçantë dhe specifike. Fjalla është kur dikush silet në njërë armisore në dajneve, kur dikush në provokonë, kur dikush banë gjeste edhe vepra të këqia dhe dëmtuese për neve dhe ne pastaj kemi mundësi që të ndërmarim në një përta penguar atë apo për t'u revanshuar aty dhe në këtë rast vjen shprehje virtyti i Islam, që edhe në kohën, edhe në momentin, edhe në situatën kur është e mundshme hakmarrja ose revanshi, drejtësia duhet të jetë mottoja e muslimanit. Drejtësia duhet të jetë udhërrëfyesi dhe udhëheqësi i muslimanit dhe në asnjë mënyrë nuk bën që ai të veproj ndryshe. Karakteristikë tjetër e Sistemit edukues islam dhe kodeksit etik dhe të mirësiljes islame, është se ajo një kosisht është ideale, por është edhe reale. Kur them është ideale, këtë e kemi të qartë prej vetë faktit se vje buron prej shpaljes, të në thot e ka para parë, të gjitha këto regula i ka parapar i gjithdishmi, të gjitha këto regula i ka praktikuar njeriu i cili ka qenë i garantuar prej gabimeve, aje i cili ka qenë vazhdimisht i odhequr prej shpaljes, aje i cili gjithë një ka qenë në nëmëshirën e Allahut për kujdesin e ti dhe odhëzimin e ti, e aje është Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Kër i kemi parasysh këto dy gjana kryesore, teoria e garantuar se do tjetë e që luar, nga se vije prej Allahut. Praktika e garantuar se është e pagabueshme, nga se vije prej njeriu i cili me të vërtet ka çënë dhe vazhdon të mbetet shembulltyrë e gjallë për njerëzimin. Dhe kjo tregon se një sistem i kthill vlerash, një program i kthill i edukimit, një kodeks i kthill i mirë sjelljes, pa dyshim se është ideal dhe është i patmeta. Mirpo, në jetën tonë shpesh herhasim kur kërkojmë gjëra ideale, ato në shumë të në rasteve apo ndoshta në të gjitha rastet mund të jenë jo reale. Dhe në thotë kërkosh idealen, duhet të sakrifikosh realen, të lirosh për i realet. Në rastin e kodeksit etik, islam, në rastin e mirësjeles islame, ajo i ka bashkuar të dyjat. Êshtë edhe ideale, po një kosisht është edhe reale për arsye se ka mundësi që të aplikohet në jetën e njëriot. Muslimani, në të gjitha veprimet e ti, duhet të asynojtë për kryerën, e cila në esenës është e pa arritëshme. Mirë për faktisë se për sosmëria është e pa arritëshme, nuk e bënë ate të pakërkuar, nuk e bënë ate që njëriu të heqë dorë nga tentativa për ta arriturë ate. Nga se edhe pse esynojnë të pa arriturën, njëriu i cili është me vullnet të fort, njëriu i cili është i gatshëm që të nështë, hecë për para që të sakrifikoj, a i do të kjetë mundësi që të arri edhe të kaloj distanca të ndryshme. Normal, Allahu i madhruar, edhe pse parimisht në ka obliguar që të asyunojmë të përkryjërën e pa arriqme, gjithashtu ka në ardhur në shprejhje edhe mundësi tona. Allahu i madhruar lidhur me këtë, thot, fetë të kullahe me stathatum, Allahun kini e frike edhe respekt, ruajuni dhe respektojni kufit e ti, qofshin ato në aspektin e urdhresave apo të ndalesave aq sa keni mundsi. Dhersa në tjetër ajet Allahu i Madhruar thot la yukellifullahu nafsan illa usaha dhe kjo është një vlerë, është një karakteristikë me të cilën padyshimse mburret Islami për arsye se kjo është një përparësi e madhe e Islamit. Kuptimi i ajetit të dytë të cituar është Allahu nuk e obligon, e as nuk e ngarkon as njeriun për te mundësive të ti. Mirë po, fjala usë aha ka të bëj me mundësit maksimale e asjesi me ato minimale. Dënë thot, ne për të liruar nga përgjësia në qëfar do aspekti, do të japim maksimumin e mundit ton e pastaj të themi ozoti yn, të themi me gjuhen, me fjale të gjuhe son, apo të themi me gjuhen e gjendjes dhe veprave tona, të themi ozoti yn, kjo ishte mundësia jon dhe ne nuk patëm nështë mundësi që ta t'i kalujmë këtë kufi. Kjo i referohet mangësive edhe aftësive tonat kufizuara, ajo që kanë betët për te i kësaj, ashtë pjesa në cilën ti do t'a pranosh veprën ton, do t'a bekosh atë dhe do t'a shpërblesh për te. Karakteristik vijuese e kodeksit etik dhe të mirësieljes islame ashtë se ajo ashtë gjithë përfëshirëse. Në të vërtet, jo st karakteristikë përgjithshme e islamit, për arsye se Islami gjithashtu është sistem, gjithëpërfshirës program, gjithëpërfshirës i jetës. Nuk ka lån asgjë për jetën e njeriu tanash, nuk ka lån asgjë për problemeve, pyetjeve, dilemave me të cilat ballafaqohet njeriu në jetën e tij, e çë Islami të mos ketë ofruar zgjidhje dhe përgjigje për ato pyetje dhe dilema. Kësajoj është edhe mirësjelja islame, nuk ka as një aspekt që mund të parandë, paramendoj njeriu nuk ka as një situat në cilën njeriu mund të gjindet e në cilën rrugdalje e vetme është etika, mirësjelja ose bontoni e që islami paraprakisht të mos ketë ofruar teori edhe praktik të mos ketë ofruar uldhëzim edhe mësim po madje edhe mënyrën se si të zbarthejen ato mësime praktikisht lidhur me ato sjelje Kësisoj e hasim këtë kodeks se i ka reguluar derin e detajet më të imta raportet që duhet t'i ketë njëriu me Zotin. Pastaj i ka reguluar derin detajet më t'i imta raportet që duhet t'i ketë njëriu me njëriun. Edhe kur themi njëriu me njëriun, të njëriu për balë. Të njeriu për bal meje, të njeriu për bal teje, mund të qëndroj, qëndroj se cilin njeri. Aj të cilin e ke fare fis, aj të cilin e ke të afërt, aj të cilin e njef. Në anën tjetër, aj të cilin nuk e ke fare fis, nuk e ke të afërt, nuk e njef. Madje, aj mund të mos jetë dashamir i yti, aj mund të jetë kundërshtar i yti, aj mund të jetë rival, aj mund të jetë armik. Në gjithate për zdo njerim prej tyre, islami ka parapa edhe ka caktuar regula, adekuate rregulla për katse të mirë sjelljes, të cilave nëse njeriu u përmbahet, atëherë ska dyshim se ajo do të jetë sjellja më e mirë për ti, por në anën tjetër edhe në asnjë moment nuk do të ketë hapësirë që të çortohet apo të kritikohet prej të tjerëve. Gjithashtu Islami i ka para pa edhe rregullat e mirë sjelljes me krijesa tjera, jo vetëm me njerëzit. Në emisionin e kaluar kemi përmendur shembuj se si janë sjelur njerëzit e parë dikosh nga gjenëratat e kaluara, me qenin, me macën, me kështu me radhe, edhe cilat kanë qenë rezultatet apo pasojat e sjeljës së mirë, apo qëndrimeve të këqia nda i këtyne kriesave të Allahut fuqiplot. Gjithashtu, kodeksi etik islam dhe sistemi i përgjithshëm i vlerave dhe i mirës sjeljës, e mëson njerijun si të sjelët në rethana edhe në ambjentet ndryshme, si do cilët individi kër është në shtëpin e ti me familjarët e ti, të cilët do e mos kanë më te për zemër gjersi për ta pranuar ate me gjithë të metat që i ka, me gjithë të mirat edhe të pahishmet që mund të burojnë prej ti. Por, islami e mësonë se si të cilët edhe në rrugë, si cilët në gjami, si cilët në vendin e punës, si cilët në vendin kumëson ose studion edhe kështu me ratë. Gjithashtu janë edhe dy aspekte shumë të randësishme që e përbajnë sieljen dhe mirësieljen e njeriut. Aja është fakti kur njeriut është vetëm edhe kur njeriut është në publik. Edhe këto i ka parapa islami me kodeksin e mirësieljes. Gjithashtu është aspekt tjetër i pamuhuashëm, gjendja islami duale ajo është kur njeriu është në paç ose kur është lufth korrektësia drejtësia humanizmi janë cilësi edhe virtyte të cilat muslimani duhet t'i ketë vazhdimisht pran vetes me to gjithnjëherë duhet të jetë i pajisur pavarësisht se është në gjendje të fortë edhe të epërsisë dhe avantazhit apo është në gjendje të dobët pavarësisht është në gjendje të mirçënjes dhe rehatis apo është në gjendje të sprovave të ndryshme të luftës të konflikteve e kështu me radhë Karakteristikë ikonive është edhe stabiliteti dhe qëndrueshmëria e këtyre virtyteve, stabiliteti dhe qëndrueshmëria e këtyre rregullave të mirë sjelljes. Qëndrueshmëria do të thotë se muslimani sillet njëjtë si me të dobët, si me të fortit. Respektivisht, sjellja e mirë e muslimanit nuk rrjedh prej tij si pasojë e faktit se përball vetes e ka një njerëz të fortë. E ka një njeri me autoritet, e ka një njeri me pushtet. Jo, ai nuk e ka parasysh absolutisht se kënd e ka para vetës. Ai paraprakisht e ka parasysh se kush është vet. Cilat janë ato parimet se cilat ai i mban në zemrën e tij, me të cilat e ka ushqyer shpirtin e tij, e ka edukuar atë dhe prej atyre parimeve pastaj edhe buron rjev, silja, dhe -silja e rryev, sjellja dhe mirësia e tij, kësajsoj e hasi muslimanin të sillet njëjtë, si me të dobët, si me të fortin. Si me të pasurin, si me të varfrin Si me pushtetarin Ate që është në pushtet Si me ate që është njëri i thjesht Dhe kjo në të vërtet është karakteristik Po një kosisht është edhe vler Pastaj Islami e mëson muslimanin Që të silët njët Sikur kur është në vështirësi Sikur kur është në mirqenje A i gjithë një do tjetë Bujarë edhe solidarë Pamarësisht gjendje, gjendje së ti ekonomike dhe sociale. Madje, islami ka promovuar vlerat të atila, sa që i kanë zitur njerëzit që ata tjenë bujarë edhe solidarë edhe në kohën kur ndoshta vetë kanë nevoj për disa gjera. Madje, virtyti i altruizmit nuk e hasim të definuar edhe të promovuar edhe të stimuluar si kurse e hasim tek regullat islame të mirësjeljes. Edhe në aspektin emocional, islami ka treguar se muslimani sillet njëjt sikurse kur është i hidhur ashtu edhe kur është në gjendje emocionale stabile. Po e përmendin një shembull. Njërë, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i quajtur Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ai i ka shkruar të gjitha hadithet, të gjitha fjalët edhe udhëzimet dhe shpjegimet që i ka i ka dhëzuar për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas një kohë kanë ardhur disa njerëz dhe i kanë thonë Si po shkruan të gjithat, ato që po i ndezon për i dërguarit, kur eki parasyshse i dërguari Allahut është në gjendje të ndryshme emocionale, nganjëherë flet duke qenë i qet, nganjëherë flet duke qenë i hidhur. Dhe ai ka përfunduar respektivisht është ndaluar së shkruari. Ka ardhur edhe e ka cekur këtë gjë tek kë i dërguari Allahut dhe i ka thënë oj dërguari Allahut të ne shkruajë sado ço prej te, por disa njerëz më th안 të mos shkruaj për arsye se ti flet kur je i qet i disponuar edhe flet kur je i hidhruar. Hidhruar i Allahut i tha, o Abdullah, shkruaj se pasha atë në dorën e cilit është shpirëti im, për i kësa i goje, për më varë si është gjendjes tim e emocionale, a jam i disponuar apo hidhruar, nuk del përveç se e vërteta. Kjo është muslimani, edhe kjo është sielja e muslimanit. I hidhruar apo i disponuar, gjithë një duet të flast të vërtetën. Në anën tjetër, e vërteta është në favor Apo është në favorin e kundrështarit tim, prapë unët duhet nëse e njofë atë, duhet të qesë në shesh edhe të mos e fshehi për asë një moment. Kjo është e, gjitha në shmëria edhe gjithë përfshirja e kodeksit etik islam për arsye se e vërteta në betët e vërtet pavarësisht është në favorin tim apo në favorin e tjetërit. Burimi të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të I kësaj të qëndru e shmërie, qëndron në faktin se kjo mirësjelje nuk është thjesht një bonton, nuk është thjesht një etik, pas të cilës nuk qëndron në do një rezultat mavorë, pas kësaj mirësjelje qëndron i badeti. Edhe kë fakt se kjo mirësjelje është i badet dhe në përmjet kësaj, ne tentojmë edhe orvatemi në vazhdimësi që të jemi më afer Allahutë, më afer mëshirës së ti, më afer shpërblimit dhe kënaqësis së ti, të jemi më afer gjennetit, kjo e bën këtë mirësjelje më të qëndrueshme. Gjithashtu, qëndrueshëmëria e kësaj mirësjelje, qëndron edhe fshihet edhe në faktin se kjo kodeks i mirësjeljes, kjo sistem i vlerave, i ka përfshirë në vetën e vetë të tri aspektet. Ate kohor, atë hapsinor dhe atë rëthanor. Të në thot, pavarësish kohës, regulat mbeten regula. Panvarësisht vendit, edukata mbetet edukat. Panvarësisht rethanave, mirësjelja mbetet mirësjelje dhe ato nuk ndryshojnë, ashtu sikur se nuk ka ndryshuar për gati 15 shekuj të islamit. Sa egziston aji, nuk do të ndryshojnë edhe më tutje. Karakteristikë dhe përparësi tjetër e këti kodeksi është baraspesha apo balansi. Në këtë mëtë vërtet është për mrekullive të Islamit. Islami në promovimin e vlerave dhe promovimin e lidhjeve që i ka njeriu me rrethën, respektivisht që i ka njeriu me të tjerat, por fshi këtu edhe Zotin, krijuesin e gjithësisë, e ka vendosur një baraspesh të mrekullueshme. Edhe kjo baraspesh manifestohet dhe vjen shprehje edhe kur flasim për etikën dhe kodeksin e mirësjelljes islame. Kësisaj, nëse kemi të bëjmë me promovimin e virtyteve, si kur se janë trimëria, heroizmi, burëria, qëndrojshmëria, e kështu meral, si kur këto të ishin të gjveshora prej anës sekundërt të këtyre virtyteve, që gjithashtu janë virtyte, qikuara pozitivisht, si kur se ashtë për shemblë zemërgjërsia dhe toleranca, si kur njerëzit për shemblë, si kur islami të provon të vetëm bura, trima, sy patrembur, Po një kosist mos promovonte gjithashtu edhe tolerancë, zemërzësi, falje e kështu me radh, atëherë këtu do të humbe i baraspesha. Edhe do të hasnim në trima edhe të guxëmshëm, por që nuk janë në gjendje të tolerojnë aty ku duhet. Nuk janë në gjendje të falin aty ku është më smiri. Nuk kanë zemërzësi ç'ta pranojnë tjetrin edhe nëse ka bërë gabim ndaj tyre dhe Islami i promovon Të dy këto anë të mirësisë, të dy këto aspekte të burrërisë, edhe të dy këto pole të mirësielljes. Gjithashtu e kemi edhe bujarin dhe kursimin. Islami nxit që muslimani të jetë bujar. Edhe bujaria, dorlirsia është një prej virtyteve shumë të çmueshme dhe atë sigurisht se e thash më herët e promovon Islami pavarësisht gjendjes së personit. As në gjendje të mirë materiale duhet të jetë bujar, po edhe kur është në vështirësi duhet të jetë bujar. Po në anën tjetër gjithashtu duhet të jetë edhe kjo bujari, edhe kjo dorlirsi, të jetë me maturë, edhe të jetë me kursim në situata të caktuara. Është sinqeriteti dhe mirësjellja, balancin mes këtyre dyave, ose dëlirësia dhe respekti. Nga njëherë njeriu të them, ai çështë shumë i vogël, ai çështë me më pak autoritet, a i që është në pozit më të ullët, mund të shohë një të metë të ka i që është në pozit më të lartë. Por kjo nuk do në thot do e mos se a i duhet të gjvishet nga shdo respekt, duhet të gjvishet nga shdo sielje e edukuar dhe e gdendur, edhe të jathot në sy me pretekstin se unë nuk e kam frikën e askujt. Unë e të vërtetën e themë si të vërtetë, ashtu si kurse e shohë edhe e ndjej, edhe i a themë gjdo njerit q babai em, qoftai i vjetri, qoftai mësuesi, qoftai hoxha e kështu me radhë, jaqë çka një gjë e tillë do të ishte kësaj sikur Islami të jepte përparësi vetëm dlirësi ose vetëm të folurit të vërtetës ose vetëm sinqeritet, ndërsa të mohonte të arashkalonte edukatën, mirësielljen, respektin ndaj të vjetërve, ndaj të moshuarve e kështu me radhë. Gjithashtu është edhe raporti i mrekullueshëm në mes të krenaris dhe modestis. Muslimani duhet të jetë krenar. Me zdo gjotë që ka, edhe në zdo gjendje dhe situatë që është, a i duhet të jetë krenar. Për arsye se, krenaria nuk e lejon ate që të shkilet, nuk e lejon ate që ti në përkambet identiteti edhe digniteti. Me gjitha te, kjo krenari i ka kufite vetë. I ka kufite poshtëm edhe i ka kufite sipërm. Kur të te i kalohet Kufiri i sipërm i krenaris, ajo kalon në arogants. Ndërsa kufini i poshtëm i krenaris, është aty ku filon modestia. Edhe ajo modestia pastaj e ka kufinin akoma më të poshtëm, ku nuk duhet të të, të të i kalohet për arsye se kalon në dobsi. Karakteristikë tjetër e sistemit islam të edukimit është të se arrihet me mund dhe me edukim. Arrihet dënë thot e kemi parasysh se disa virtute janë të lindura, janë të natyrshme, njëri ju lind me to, mirë po disa të tjera mund të përfitohen. Lidhur me këtë, thotë Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, omenje sta'fif, ju efehu Allah, omenje të sabber, ju sabbirhu Allah. A i cili orvatet investon mundohet të bëhet i moralshëm edhe indershëm, Allahu do të bëjt këtilë. Dhe a i cili mundohet që të bëhet i durushëm, Allahu do t'i dhuraj durimë. Karakteristik tjetër është se këto regula mësohen me shëmbëlltyrë, dhe shëmbëlltyra është ajo të cilën islami kanë zitur në te. Njerëzit e mirë dhëtë tja për shembul për të tjerët. Njerëju gjithë një dhëtë të orvatet të shoshrojt me më të mirë se vetë nga se prej tyre dhëtë të përfitoj. Allah i madhruar lidhur me këtë thotë, u la i kelle dhina hedahumullah fe bihudahum u këtëdi tajana tat cilat Allahu i ka udhëzuar, andaj mundohu edhe ti që të përullesh me udhëzimin e tyre. A thua vallë, arrijen të gjitha vlerat e moralit islam për njëherë, apo vjen në shprehje gradualiteti? A janë të gjitha veprat të njëjta në rëndsi apo ka disa prej tyre që janë më të rëndësishme e disa më pak të rëndësishme? Si u zotua i dërguari i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam se do të masakroj 70 mushrik Për shkak se ata ja masakruan Azhën, Hamzën, Allahu qoftë i knajsur me te. Pse nuk e bënë një gjë të tillë? Përgjigjet për këto pyetje, edhe për të tjera, do t'i hasim në pjesën e dytë të emisionit. Do të kthehemi pas një pushimi të shkurtër, andaj çndroni me ne. أشرف الأعراب والعجمين محمد الله خير من يمشي على قدمين باسط المعروف جامعتا صاحب الإحسان والكرمين Osulli Allahi qatë i vëta Të ndëruar që kues ja ku jemi sërishë së, së bashko Karakteristikat e mirësielis islamë Me të vërtet janë të shumëta Janë të lojlojshme Dhe ndoshta gjdo njëra prej tyre Meritan një emision të veçant Apo e dhe më tepër Islami në vetvete është i mrekullueshëm dhe e kthill është edhe e mirësjellja islame. Kto virtyte edhe kjo mështri e mirësjelljes s'ka dyshim se e ka masën e vet, e ka pjesën e vet e cila është e lindur, por mbetet edhe pjesa tjetër e cila mund të përfituohet, e cila mund të mësohet, në të cilën njeriu mund të adaptohet. Prandyshë e kemi kuptuar të vërtetën e pamohushme se sikur njeriut të ishte i pandryshueshëm në sieljet e ti në gjestet e ti në natyren e ti atëher do të ishte e kotë që prej ti të kërkohet që të ndryshoj dhe një gjithë të tilë Allahu i madhruar asëse si nuk e ka bërë të në thotë nuk ka bërë gjerat kota për derisa a i ka kërkuar prej njerëzve që ata të ndryshojnë atër s'ka dyshim se kjo ashtë e mundur a rrihet me trajnim a rrihet me vetë edukim, a rrihet me procesin i cili mund të jeti gjatë, mund të jeti mundimshëm të gëvendjes, dëlirjes, vetë edukimit e kështu me ratë. Rolë të rëndësishëm krasë kësaj, pa dyshim ka edhe shëmbëltyra, ka edhe modeli, ajo që njeriu e ban duke i pa të tjerët, ajo që njeriu e mëson dhe ndikohet prej të tjereve. Për këtë arsye është kër kërkes shumë e fuqishme islame, çanjerio të zgjedh prej atyre me të cilat shoqërohet të zgjedhë që ata të jenë shokë dhe njerëz të mirë për arsye se prej tyre do e mos përfiton ndërsa në aspektin e modelit e kemi modelin dhe shembull tyrën ideale tek i zgjedhuri dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për cilin thot Allahu fuçiplot lakadikan lakum fi rasulillahi usvetun, hasenetun, limenkan, e irgjullahe, oljaume l'akhira, dhe dheker allahe kethira. Ju keni në të dërguarin e Allahut shëmbëltyrën më të mirë, dhe kjo është për atatë cilët e besojnë Allahun dhe ditën e fundit, dhe Allahun e përmendin dhe e përkujtojnë shumë. Karakteristik tjetër e mirësiljes islame është Maria parasysh e faktorit të gradualitetit. Nëse i bëjmë një vështrim historik shpalljes së islamit, do ta shohim se ai është shpall shpallja që i ka ardhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kazjat në një periudhë afro 23 vjeçare. Gjatë asaj kohe janë shpallur ajete, të cilat kanë folur për besim, edhe për bindje. Janë shpallur ajete dhe kapitula, të cilat mëvon kanë kanë folur për dispozita, për rregulla, për hallall, për haram. Jan shpallur ajete të cilat kanë folur për mirësjellje, për çndrime të ndryshme, janë shpallur ajete që kanë folur për të kaluarën, ajete që e kanë paralajmëruar të ardhmen dhe ndodhit e saj. Kësajsoj e vrejm se të gjitha ato ajete i gjithë ky Kur'an, e gjithë kjo fe nuk është shpallur dhe nuk është caktuar për një herë. Ajo ka ndodhur për 23 vite, prej kësaj e marrim një mësim të përgjithshëm që është i madh dhe i rëndësishëm. Ajo është rëndësia e gradualitetit. Sikurse e përmend zonja Aisha radiallahu anha, bashortja e të dërguarit Allahu qoftë i kënaqur me të, e përmend situatën dhe rrethana në të cilat kanë zbrit ajetet, thotë në fillim ajetet flisnin për xhenetin dhe xhehenemin në kohën kur njerëzit ishin të zhytur në ignorancë, sikur të thuhej mos pini alkool, ata do të thonin Kur nuk do të praktikosim alkoholin. Sikur të thuaj, mos bëni zinë, ata do të thonin kurrë nuk do të praktikosim zinan. Mirpo Allahu duke e respektuar rancin e faktorit të gradualitetit, më së pari i edukoj ata duke i mbjellur besimin dhe bindjet e shëndosha në zemrat e tyre, duke u munduar ti akomodoj ato zemra ç'të bashkëveprojnë me ato bindje dhe me ato besim, e pastaj kur erdhi koha e përshtatshme ç'të shpallën dispozitat bëjë një këtë, ose praktisën një këtë, atëherë njerëzit ishin të përgaditur dhe të gatshëm për të bërë një gjithë të tjilë. Edhe regulat e mirësilljes inë nështrohen një parametri edhe një parimi të këtjilë. Marim shembul nëzitjen për lëmosh. Rastet e solidaritetit islam dhe të shprejhës e humanizmit me të vërtet janë shumë mbreslënse. Mirë po Muhammedi sallallahu aleyhi osellem, në asë një moment nuk ka kërkuar prej njerëzve që të shpenzojnë tërë pasunin e tyre për qëllime bamirëse. Edhëpse kemi rastin e e bubekrit i cili ka pasë rast që e ka shpenzu tërë pasunin e ti, e ka mobilizu gjithë atë që ka pasur dhe poseduar për të mirën e islamit me gjithë atë e thyrjet e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, për lemosh, për solidaritet, për humanizëm, për bamirësi, kanë qenë thyrjet për gjithë shme, pa njerëzve caktuar sasi apo shumë e cilat duhet të shpenzohet. Madje, a i ka promovuar vlera dhe sasi shumë të fjeshta dhe modeste. Ka thonë, pëni më boroj me zvetës dhe zjarit qoftë edhe me një gjysme kokër hurme. Kjo ka qenë firja të cilën, kan arritur të gjithë ta dëgjojnë, kanë pasur mundësi të gjithë ta realizojnë, kanë pasur mundësi të gjithë ta jetsojnë edhe ta aplikojnë në jetën e tyre, ndërsa ata të cilët kanë qenë në gjendje të bëjnë më shumë se kjo, s'ka dyshim se do të jenë më të shpërblyer. Islami kërkon që kur dikush sillet keq apo vepron keq ndaj neve, që ai të falet. Një shkallë më e lartë e mirësisë është që jo vetëm ajtë të falet, por edhe t'i bojmë mirë. Allahu i mir. Allah madhruar thotë, i dëfa billeti hi e ahsen, fe i dhelle dhi bejnë këva bejnë hu adavetun, ka enë hu alijun hamim. Dhe ti t'keqen ktheje me mëtë mirën, dhe do të shofish se aj në mesteje dhe cilit ka pas armiqësi, do t'ktheje dhe do t'bojt një mik i yti shumë i afert. Allahu i madhruar këtë gjendje Këta sjellje kastëlar të virtyt ka stërcmuarshëm nuk e ka kërkuar për një herë. Etapa e parë është që mundësisht ke çbërsin ta falim. Nëse arrim ta bëjmë këtë, do të kemi siguruar një parakosht për të shkuar në shkollën e dytë, që është më e lartë, pasi ta kemi falur të mundohemi edhe të bëjmë mirë, ngase e mira e kësaj kthehet edhe në këtë botë, duke e shëndruar armikun dhe kundërshtarin në dashamirë dhe mik të afërt po arrjet edhe edhe në botën tjetër që njeriu i cili ka hjek dorë për hir të Allahut nga ndonjë e drejtë e vet janë këtu botë Allahu atë gjithsesi do t'i ja kompenzojë në botën tjetër. Një shembull brillant lidhur me këtë e ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndodhi lufta e Uhudit. Ishte një betejë që ndodhi në vitin e tretë të Hijretit dhe Armisht e islamit politeistët e Mekës ishin mobilizuar maksimalisht për të hakmar kundrejt muslimanëve, kundër të dërguarit të Allahut për disfatën që kishin psuar një vit më parë në Bedër. Në këtë rast u vran disa nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast u plagos dhe u lëndua edhe vet ai paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të. Por, mbit gjitha, kjo situat e randë, kjo gjendje, e vështirë, kjo krizë, atë e goditi, duke e pas parasyshë se në këtë betej u vra një prej agjalarëve të ti. A i ishte Hamza Ibiri i Abdil Muttalibit, një njëri i cili i dha një përkrahje të fort, i dha një përkrahje të pashoqë Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Për ndryshe, ata edhe biologikisht, edhe realisht ishin shumë të afërt, ngasë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, përveç se e kishte xhaxha, e kishte edhe vëlla të çumshit, si të vexhël kishin fithur nga e njëjta nonë. Vrasja e Hamzait e goditi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam shumë rand. Dhe ai u pikllua, dhe pikllimin e tij e bëri akoma më të rënd faktin se mushrikët e kishin masakruar Hamzën, Allahu qoftë i kënaqur me të. I goditur nga kjo gjendje e këtil, Muhammedi sallallahu a.s. u zotua, madje u betua, se do të hakmirët për hamzëm. Do të hakmirët në atë mënyrë që do të masakroj 7 djetë prej moshrikve të parët cilët do t'i kapë. Me gjithate, Allahu i madhruar e edukoj Muhammedi sallallahu a.s. në përmjetë Kur'anit. Tham, aj në asë një moment nuk e kalon që të gabojë nuk e kalon që të bëjë ndonjive prim të pamatun. Edhe kur ndonjëherë, kur ka arnë shprejhje natyrshmëria, natyra e ti njerëzore, natyra e Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, fakti se ka qenë njeri, kur ka arnë shprejhje kjo, Allahu nuk ka lejuar që tek aji të dominojnë emocionet, po saqërisht ato cilat po të na odhishnin, do e mos do të shkaktonin dëme. Me këtë rast, Allahu i shpal Muhammedit sallallahu aleyhi sallem ajetin, i cili qëndron nësurën në surën, nahl fe in aqabëtum fe aqibu bi mithli ma uqibëtum bi hi o la in sabertum le hua khejru li sabirin nëse ndëshkoni nëse hakmireni atëher ndëshkoni vetëm aq sa ashtë e nevojshme nëse hakmireni atëher merne hakun vetëm aq sa u ashtë bërdami por nëse tregojni të, të durushëm dhe tolerant nëse falni ndjeni të i kaloni atër s'ka dyshim se kjo dhëtë jetë më mirë për durimtarët. Në vazhdim, në jetin vijues, Allahu Azze Vecel i thotë Muhammedet sëllallahu aleyhi vësallem, o sbir, o me asabruke, illa billa, dhe bëhu i durushëm nga se durimi ytë nuk është për asken tjetër përvesse për Allahun. Durimi ytë është një sakrific, është një vetëmohim të cilën ti je duke e bërë ekskluzivisht për Allahun, dhe Allahu në mënyrë shumë të veçantë dhe ekskluzive do të të shpërblejë ty për atë durim të cilin ti e ban. Kjo ishte pengesa që uvu para Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem që aj të mos e realizojë zotimin që para prakisht e kisht e dhanë dhe nuk i takon të ati si pejgamber i zotit që të jip të zotimet këtila. Mirë po qëfar ndodhi? Erdhin shprejhje në tjërshmëria e ti njerëzore. Në anën tjetër, Allahu ka dashur që kjo të vijë në shprejhje e pastaj të vijë intervenimi hyynor, duke e edukuar atë e në përmjet ti edhe neve dhe në ne përmjet Kur'anit familart i cili është mrekuli e amshueshme, ti edukoj të gjithë brezat se hakmarja nëse është e domësdoshme të bëhet, do të bëhet me masë, ndërsa alternativa tjetër që është falja dhe te i kalimi, ajo është më e mirë edhe më e preferuar. Karakteristik tjetër dhe e fundit për këtë takim është se të gjitha regulat dhe detajet e mirësjeljes islame pa tjetër kanë edhe karakter, po një kosisht kanë edhe refleksion social, respektivisht kanë refleksion praktik. Silin e mirë që e bëjmë, qofta e dhe në busjeshi e thjesht, në ftyrën e vlajtë musliman kër e takojmë, e për cilën ka thonë Muhammedi sallallaha a.s. Ua të besu mu ke fiu e gjhe e khike sadeka, dhe një busqeshje të cilën e jep ti në ftyrën e vlajtë tëndë, tënd, dhe në thotë kur të balafatësho është me te, kur e të konë ate, edhe kjo është një lëmosh. Busqeshja është një veprim, nëse mund t'i thejmë i themi veprim, apo është një gjest shumë i thjeshtë, të cilin jemi në gjendje të bëjmë gjatë ditës me vjetra, me Mirë po, me gjitha te, edhe për këtë njëri u shpërblehet, si kur të japë lëmosh. Si të mos shpërblehet, si mos të logaritet lëmosh, kër e kemi parasysh se ndikimi i buzqeshjes, respektivisht, pamja e fityrës, e cila është refleksion i disponimit të mbrenshëm, ka rëndësi shumë të madhe me njëri unë me cilin ti po kontakton. Nëse i buzqesh, a i do të ndihë vetën shumë më rehatë, do të ndihë vetën shumë më mirë, shumë më afërë, takimin me ty do të apërjetoj shumë më ngrotë, dhe kjo është a jetë cilën islami e kërkon në raportet mes njerëzve. Kjo është refleksioni i mirësjeljes. Në anën tjetër, i kemi refleksionet e veprave tjera, vijen shprejhje këtu, mos e gzistimi i vijes ndarje në mes të i badeteve, adhurimeve, veprimeve të ndryshme, po njështë edhe jetës praktike, jetës që ne e quajmë për ditë shmëri. E kemi marë shambullin e namazit. Për namazin, Allah i madhruar thot, inë në salate të nha anil fahsha i o lmunker. Namazi pëngon për e veprave të këqia pa pranueshme për veprat e dyta, mëkateve e këtu më radh. Në këtë gjithsesi hyjnë edhe sjelljet e këqija dhe veprimet që mund t'i kët njeriu në dëm të njeriu tjetër, në dëm të rrethit, në dëm të kafshëve, në dëm të ambientit e këtu më radh. Megjithatë, Allahu nuk ka lënë hapësir që njeriu të falet, ta kryej namazin, qoftë edhe në formën më të përsosur të mundon e pastaj thap të bëhet i keq. Nuk ka mundsi të ndodhë një gjë e tillë. Allahu i Madhrua kër kërkon prej atij që fallet, që të jetë i mirë, që të jetë i sjellshëm, të jetë i paisur me virtyte, të jetë shembull për të gjithë. Ose në anën tjetër e kemi refleksionin e adhurimet madhror, adhurimet diskret, adhurimet e azherimit. Allahu i Madhrua lidhur me azherimin thot, "Kutiba alejkumus siyamu kama kutiba alel ladhina min qablikum." la'allekum të tëkun, juve u është përshkruar, u është obliguar agjerimi, ashtu si ka qenë i obliguar për ata që kanë qenë para jush, kjo vetëm e vetëm që të bëheni të devatëshëm. Dhe kjo devatëshëmëri, s'ka dyshim se nuk vijen shprejhje ndryshe, përveç se nëse kompletohet me sinceritet maksimal ndaj Allahët fuqiplot, me formë shumë të mirë, në përmjetë cilës manifestohet për ullja jonë maksimal ndaj Allahët, po gjithashtu, Ky devotshmëri vjen shprehje edhe me sjelljet tona më të mira, më të shkëlqyeshme me rrethin. Në një prej pikave që përmendëm më herët, upërmend edhe se edhe drejtësia dhe korrektësia, qoftë edhe me armikun, është pjesë e detaj i cili e formon mozaikun e plot të devotshmërisë. Pra, të nderuar vlezër, edhe të nderuar dhe të respektuar spektator dhe shikues të këti emisioni, mirësjelja është një piesë e pandashme e islamit. Mirësjelja dhe etika islame është një kosisht edhe i badet. Në përmjetë të fësaj, ne përvet që dëshirojmë edhe syunojmë të bëhemi të mirë me të tjerët, ne syunojmë edhe dëshirojmë të, arri, të arim shpërblimin e Allahot fuqiplot dhe knatsin e ti. Kjo ishte e tëra saj përket takimit të sotëm, mbesim me shpresë se Allah i Madhruar do të në jap mundësi, kohë dhe fuqi, që të takohemi prap në emisionit të radhës, dheri atëherë, ju lemme për kudjesin e Allahut, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh.